22. Legea satisfacerii clientului. Clientul are întotdeauna dreptate. Această lege poartă de asemenea denumirea de regula numărul 1 a satisfacerii clientului. Trăim într-o economie de piață orientată către client. Niciodată clientul nu a avut la dispoziție atât de multe informații și atât de multă putere. Fiecare companie, Mare sau mică, trebuie să se gândească zi și noapte la modul în care poate răspunde nevoilor clienților mai repede, mai bine și mai ieftin decât concurența. Primul corolar al legii satisfacerii clientului este Dacă vreodată clientul pare a se înșela, se aplică regula numărul 1. În fiecare industrie, companiile care au cel mai mare succes sunt cele pentru care clientul este regele suprem, iar satisfacerea sa este forța motrice a tuturor activităților. Cel de-al doilea corolar al legii satisfacerii clientului este Satisfacerea clientului apare întotdeauna atunci când oamenii intră în contact cu alți oameni. Nu puteți satisface clienții doar cu bunuri sau documente. Oamenii au sentimente. Nu pot fi mulțumiți decât în urma interacțiunii cu alți oameni. Conform unui studiu efectuat la Harvard, 68% dintre clienții nemulțumiți care și-au schimbat furnizorii au făcut acest lucru datorită indiferenței manifestate de unul sau mai mulți oameni din companie. Din acest motiv, cele mai de succes companii au politici de satisfacere a clienților bine formulate, de obicei negru pe alb. Fiecare persoană din organizație își asumă angajamentul de a trata clienții bine. Cel de-al treilea corolar al legii satisfacerii clientului este Cele mai bune companii au în mod invariabil cei mai buni oameni. Cele mai bune companii au învățat cu mult timp în urmă că oamenii pe care îi selectează le vor determina în mare măsură succesul. Prin urmare, acordă foarte mult timp procesului de angajare și sunt foarte atenți atât în ceea ce privește examinarea candidaților, cât și verificarea referințelor lor. Din fericire, metodele de examinare și de angajare a persoanei corespunzătoare se pot învăța. Aceasta este o abilitate cheie pentru succesul în afaceri. Cel de-al patrulea corolar al legii satisfacerii clientului este Rolul cheie al conducerii este să realizeze o rentabilitate maximă a investițiilor făcute în resurse umane în vederea satisfacerii clientului. Pentru orice sarcină aveți la dispoziție două opțiuni. Fie îndepliniți dumneavoastră sarcina respectivă, fie angajați pe cineva să o îndeplinească. Sarcina dumneavoastră ca director este să faceți lucrurile prin intermediul celorlalți, nu să le faceți dumneavoastră înșivă. șivă. O ultimă observație cu privire la satisfacerea clientului. Angajații unei companii vor trata întotdeauna clienții în același mod în care conducerea își tratează angajații. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă chiar astăzi să oferiți clienților dumneavoastră cele mai bune servicii atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Nu vă mulțumiți niciodată cu locul al doilea. 2. Determinați unde vă situați dumneavoastră și compania dumneavoastră în clasificarea care cuprinde cele patru niveluri de satisfacere a clientului descrise mai jos. Întocmiți un plan de acțiune... Pentru a vă îndrepta către cele mai înalte niveluri, iată cele patru niveluri de satisfacere a clientului. Primul, care constituie minimum de supraviețuire, este satisfacerea așteptărilor clientului. Care sunt așteptările esențiale ale clienților dumneavoastră și cum le puteți satisface cu consecvență? Cel de-al doilea nivel al satisfacerii clientului este depășirea așteptărilor sale. Ce calități suplimentare ați putea adăuga serviciului dumneavoastră față de clienți pentru a întrece concurența? Cel de-al treilea nivel este încântarea clienților. Ce ați putea face astfel încât să îi surprindeți în mod plăcut pe clienți, să le depășiți întru totul așteptările? În sfârșit, cel de-al patrulea nivel al satisfacerii clienților atins doar de organizațiile cele mai respectate și de succes, este uimirea clienților. Este nivelul la care le depășiți așteptările atât de mult încât cumpără de la dumneavoastră în repetate rânduri și își sfătuiesc și prietenii să cumpere de la dumneavoastră. Cum ați putea concepe politicile de relații cu clienții în așa fel încât să îi uimiți?